Bine ai venit la Verla Academy! În acest episod vorbim despre un detaliu care face diferența dintre o lucrare bună și una care trebuie refăcută. Capsarea corectă a benerelor Vei afla cum să eviți valurile, marginile deformate și montajele ratate, cum alegi între capse din plastic și ocheți metalici și ce echipament ți se potrivește în funcție de volumul de lucru. Ce este capsarea benerelor? Capsarea bannerelor este metoda prin care aplici capse din plastic sau ocheți metalici pe marginea materialului pentru a-l fixa pe un cadru, o ramă sau o structură. Scopul este simplu, să menții bannerul întins, stabil și ușor de montat. Dacă este făcută greșit, apar imediat valuri, onduleuri și deformări. Dacă este făcută corect, obții un banner drept cu aspect profesional. Capsarea se folosește la BNR PVC și la rame textile clasice fără cheder. Nu se folosește la sisteme SEG sau la casete luminoase unde materialul intră direct în profil. Plastic sau metal Capsele din plastic sunt folosite atunci când contează viteza și aspectul curat. Sunt ideale pentru lucrări standard, indoor și montaj rapid. Ocheții metalici sunt recomandați când ai tensionare mare, montaj repetat sau lucrări expuse la solicitări. Sunt mai rezistenți, dar necesită mai mult timp la aplicare. Mesh este tot un tip de BNR PVC, deci intră în aceeași logică de selecție. Alegerea echipamentului Există trei tipuri principale de aparate de capsat. Aparatele manuale sunt potrivite pentru lucrări ocazionale, serii mici și ateliere la început. Aparatele pneumatice sunt recomandate pentru lucru zilnic, cu ritm constant și rezultate uniforme. Aparatele automate sunt destinate producției mari, unde contează viteza și consistența între operatori. Alegerea depinde de volum și stabilitatea fluxului tău de lucru. Cum capsezi fără valuri? Pentru un rezultat corect, urmează acești pași. În primul rând, centrează materialul pe structură. Apoi, fixează patru puncte ancoră, sus, jos, stânga și dreapta. După aceea, tensionează progresiv, lucrând simetric. Acordă atenție colțurilor și evită tragerile bruște. La final, verifică dacă există valuri și redistribuie tensiunea dacă este nevoie. În practica VERLA, majoritatea defectelor apar din tensionare inegală și grabă. Greșelii frecvente Cele mai întâlnite greșeli sunt Distanțe inegale între puncte Capsare prea aproape de margine Lipsa punctelor ancoră Tensionare dintr-o singură direcție Aplicare pe sisteme nepotrivite, cum sunt sec sau casetele Toate acestea duc la refaceri și pierdere de timp Cum alegi rapid Dacă faci lucrări ocazionale, alege manual Dacă lucrezi zilnic, alege pneumatic Dacă ai producție repetitivă, alege automat Această regulă simplă te scapă de investiții greșite Capsarea corectă nu ține de noroc, ține de metodă, ritm și echipamentul potrivit. Un banner bine tensionat arată profesional, se montează rapid și nu creează probleme la client. Dacă vrei să vezi toate modelele disponibile, intră în categoria aparate de capsat și capse pe verla.ro și alege soluția potrivită pentru atelierul tău. Pentru fiecare echipament, poți folosi butonul Cere ofertă și primești recomandare personalizată. Îți mulțumim că ai ascultat Verla Academy Ne reauzim curând cu un nou ghid practic pentru producția publicitară